Вона не дивилася жодного, бо щоб дивитися серіали, треба сидіти вдома. А їй, жінці, яка може все, всього не хотілось. Хотілося, врешті, спокійно сидіти вдома і страждати, внутрішньо ридаючи, заздалегідь передбачуваними болями якогось Хуана Антоніо чи Марії Мірабелли. Оце воно – щастя. І воно в неї було. Та хто ж його тоді помічав? аж сором тепер згадати, скільки крові вона випила Ігореві у вічних жіночих претензіях. «Не хочу, мовляв, бути лялькою, ти замкнув мене у золотій клітці». Ну, всі оті пісні, яких співають молоденькі, дурненькі дівчатка, яким здається, що у них в голові, окрім корічого мозку, із абсолютно гладенькою, неспотвореною з поверхнею, є іще щось. Ідеї, почуття власної гідності, Наполонівські плани, здатність їх втілювати і таке інше. Ну, можна таке простити молоденьким доребках. Їх спеціально вирощують в інкубаторах, селекціонують, породу навіть таку курячу вивели, декоративну, затрофованою усередині головою, щоб тільки личко, оченята і волосся для прикраси. Але ж їй, Нелі, було тоді вже за 30. Вона знала життя мала час навчитись цінувати його подарунки. Кілька років отого спокійного, за ігоревими плечима, комфортного, неможливого в радянській країні існування, коли гроші не просто прибували, а звалювались на голову пачками, зіграли з нею злий жарт. Тоді все здавалось так легко. Здавалося аж до того дня, коли Ігоря принесли додому з простреленою головою. Тоді вона зрозуміла, що життя – така тендітна непевна штука, подібна на нитку, яка може увірватись щомиті, і нічого не врятує, ні гроші пачками, ні охорона, ні огорожа, ні собаки. Тоді їй довелося просто утекти, залишивши справу на друзів – які, на диво, виявились вірними. Втім, Нінель знала ціну цій вірності. Вірність мала кот. Це були цифри номерів рахунків. І ці цифри Ігор розмістив у надійному місці, в її голові. «Їх ніхто не знає, Нінусь», примовляв чоловік. «Тільки я і ти. Ми у двох. Оце і я справжнє багатство. А це все – він обвів рукою будинок і все, що у ньому – все це так, дурничка. Вже після чоловікової смерті Нінель оцінила його передбачливість. Після похорону, навіть не наступного дня, а вже вночі, вона утекла з міста. Дякувала Богові за те, що завжди вважала головною своєю бідою, за те, що не дав їм з Ігорем дітей. З дітьми було б важче. Діти – найвразливіше місце в сім'ї». Існує тисяча методів, як дістатись до інформації і до захованої у найнеприступнішому місці також. Методи, які використовують друзі Ігоря, до болю знайомі. Так і до болю. Здавалося, немає в країні місця, де вона могла б почувати певно. Хотілося забитися в щелину і не висовувати носа. Принаймні до того часу, поки хлопці не приведуть до порядку справи, не зведуть рахунки. Оту щілину, куди б заховатись, вона начебто знайшла. Це маленьке місто на заході України виглядало не просто спокійним, патріархальним, сонним, застиглим у своїй традиційності. Тут все залишалось як колись. Тут можна не просто заховатись, розчинитись. Треба тільки знайти відповідний камуфляж. Камуфляж не довелося навіть шукати. Нінель згадала не таке давнє минуле і повернулася до образу звичайної радянської вчительки. Квартира у Хрущовці. Меблі з недорогих, щоб не кидались в очі. Одяг з базару. Спершу її це навіть розважало. Єдине, чого вона не могла дозволити своїй вчительці, це дешевої косметики і ніжок Буша. А ще виявилось, що вона не може жити одна – Ну, просто органічно не здатна існувати без когось поруч. Не сподівалася від себе такого. Завжди вважала себе сильною.